Третата лекция, ТОТ, продължение. Много хора казват от нямат път, защото са загубили душата си. Защото, за да имаш душата си, ти трябва да си е заслужил. С особени усилия от многобройни прераждания. И за това много хора питат, има ли душа. Развитие има, казва ТОТ, само чрез душата. Защото тя е свещения път, тя е извор извън Вселената. Душата е по-дълбока от селената. Само душата е тази, която може да изпълни пространството с любов. Без душа, без душа светът щеше да бъде прекалено дълбоко мъртво място. Само който има душа, може да спасява души, защото душата е связлата любов. Тя носи в себе си пълнотата на Бога, пълнотата на любовта. Душата спасява чрез съкровенна любов, защото човешката любов е мъртва. Тод казва, сферата на Бога е чистата и истинска любов. Тот говорил много просто и за това жреците го наричали господаря на свещените думи. Казва, само силата на любовта привлича всемогъщия Бог. В тази връзка за малко се отклоня, индианците имат едно лечение, и което казват, ако ти обикнеш човека като душа, само тогава може да го лекуваш. Само ако имаш голяма любов към него и когато насочиш цялата си любов, няма по-изцеляваща енергия. После каквото ви да стане, този човек ще се възкачва и ще се възражда. Цялата тайна на лечението е, до година ще ви говоря за индианския метод по-дълбоко, тази изключително концентрирана любов, за която няма никакви прегради. Само думите на любовта, т.е. на душата, казва Тот, могат да пораждат реалност. Тази божественост в душата е, спасявала, е, тя е спасяваща сила, защото тя е част от същността на самия Бог. Тази божественост е великият изход. Човешката любов и човешката религия никога не спасяват. Спасението е в чистата божествена природа. Тази божественост, казва е древната цивилизация. Тя е душата на Бога, тя е душата на любовта. И оттам се тръгва към по-високи степени. Тази душа е безсмъртието, древната вода. Древната вода на живота. Това е живата вода, която реално ни очиства. След древнише ви говоря за дълбоката любов, дълбинното чувство на любовта истинската любов която няма нищо общо с човешката любов, с религиозната дори и с ангелската там има нещо много по-дълбоко в човека, ако той успее да е зароди в себе си това е наистина живата вода която се търси само чрез тази душа можем да видим своя лъчезарен и древен път някога змията е била откраднала част от душата като е вкарала страст в нея. И така се е родила втора душа, каза Тод, ниша душа, смъртна душа. Тоест, смъртната душа, егото нишата душа винаги ще умира. Вищата душа, казвал съм, има желанията на Бога. Тя се връща в Бога. Има желанията на любовта. Тази змия е вкарала в душата страст и е преобразувала любовта в смърт. Сега задачата на човека е да овладее страста и да изкачи нагоре и да превърне любовта в слънчева същност. Но тия, които търсят истинската любов, те винаги ще се върнат в висшата част на душата, където е безсмъртието, където е ликотата и свободата. Тайната на живота е свързана с познанието на душата. Който е познал тайната на душата си, той има истинска любов към Бога и истинска преданост. Казвам това, защото някой път ума иска да имитира преданост, иска да стане предан, но той няма качествата на душата. Ума е знание, душата е любов. Тази истинска любов разкрива и истинската любов на Бога към нас, защото тази истинска любов е диханието на Бога, в нея Бог обича себе си. И само чрез тази истинска любов ние ставаме дълбоко виждащи. Това няма нищо общо с фляпото ясновидство и с астрологията. Нищо общо, защото мъдростта работи в съвсем друго измерение. Само чрез тази истинска любов ние навлизаме в Бога и Тот казва Това, което си направил с истинската си любов това е твоето бъдеще в Бога. Само чрез тази истинска любов получаваме виждащ, слънчев разум, защото този разум може да оживява единствено в любовта. Човекът трябва да познае свещените думи, защото те могат да, да, да проникват в древното време, в душата на Бога. Безсъкровенното Човекът не може да се добере до своя истински път, колкото и да пита. Този път е наречено от планът на истината, т.е. тогава човек влиза в планът на истината.